Особливо в Галичині, кладуть у труну тільки після того, як прийде до хати священик та прочитає встановлені молитви. У труну кладуть, звичайно, чоловіка, його родичі – чоловіки, а жінку – жінки. На подушку біля голови мерця кладуть ріжні пахучі трави – сухі або свіжі, як до пори року любисток, материнку, шальвію тощо. Перше був звичай класти разом з покійником і його шапку, палицю, хліб, сіль, рушник, гроші, а іноді і пляшку горілки. Дитині й тепер часто кладуть яйце або яблуко. Тим, хто за життя палив або нюхав табаку, клали в труну люльку та тютюн або табакерку з табакою. Та взагалі ті річі, що небіжчик особливо любив. Щоб, як пояснює описувач, галицький автор Лемко, небіжчик не потребував вертатися з тамтого світа по них. Перед тим, як виносити тіло з хати, спокійним прощаються всі його родичі та знайомі. Кожний цілує його в лице, руки, коліна та ноги. Не виконати цього – це значило б не простити покійному вчинених від нього образ і взагалі відпустити його на той світ, не замирившись із ним. Виносячи покійника з хати завжди ногами наперед стукають тричі труною об кожний поріг, щоб він таким способом попрощався з хатою і більше не приходив туди. Та обсипають житом, щоб тим, хто зостається, не бракувало хліба. Як тільки мерця винесено, родичі поспішають зачинити двері, приносять з сіней діжу, та всі, йдучи один за одним, тричі обходять круг неї. На місце, де стояла труна, кладуть сокиру, щоб більше ніхто не вмирав. А часом іще господиня хати кидає на землю новий горщик з такою силою, щоб він розбився на шматочки. І тільки після цього всі вже виходять з хати та пристають до процесії. В багатьох місцевостях у цю хвилину випускають схлівів кони, волів та іншу худобу, щоб і вона попрощалася з своїм господарем. Після виносу тіла з двору ворота зав'язують червоним поясом або рушником, щоб слідом за небіжчиком не пішла з двору худоба, а господиня посипає увесь двір вівсом. Коли до церкви, а звідти до цвинтаря не дуже далеко, то труну несуть на руках, або краще сказати на плечах. А коли путь далека, то везуть. Притому, знов-таки в Галичині, а заховався ще в багатьох місцях старовинний український звичай вести мерця на цвинтар не інакше, як на санях, а не на возі. Та ще й на санях, запряжених волами, а не кіньми. Похорон дівчини невісти – Являє собою щось подібне до весільного походу. Збирають дружок, старостів, бояр, свашок, тощо зовсім так, як на весіллі. На віку труни несуть коровай. Старостів та підстаростів перев'язують рушниками. Хустку, що її на весіллі молода віддає молодому, дають священникові на церкву. Дружкам вплітають чорні стрічки в коси, та всім присутнім роздають проводнички, тобто маленькі свічки з зеленого воску. Після похоронної відправи в церкві, а особливо над могилою, крім звичайного плачу, чутно ще й голосіння. Часом дуже складне та довге. Для цього часом кличуть окремих спеціалісток, що вміють робити це іноді дуже красномовно. А в деяких місцевостях Галичини, наприклад, у Лемків,